Hör Verstehen, Kapitel 8, Track 31 Guten Morgen, Professor Markovitsch. Tut mir leid, ich bin ein bisschen spät, aber es war nicht so leicht, den Gebäudeteil T3 zu finden. Und ich hatte schon befürchtet, Sie hätten unseren Termin vergessen. Vielleicht liegt das daran, dass Sie sich den ganzen Tag mit dem Vergessen beschäftigen. Sie gelten als internationale Koryphäe auf dem Gebiet der Gedächtnisforschung. Um mich herum vergessen die Menschen vieles. Betrifft Sie das denn nicht? Doch. Neulich fiel mir ein paar Stunden lang der Name meiner Nachbarin nicht mehr ein. Sehen Sie, man könnte sagen, dass solche Ausfälle erste Anzeichen dafür sein können, was wir als Alzheimer Krankheit bezeichnen. Bitte was? Es kann bei solchen Momenten bleiben. Es kann aber auch sein, dass Leute, die stressreich leben, früher oder überhaupt an Demenz erkranken. Der Apfelbauer in Südtirol hat auch wenn seine Arbeit körperlich anstrengend ist, bessere Chancen im Alter noch ein gesundes Hirn zu haben als unser eins. Man bekommt Alzheimer durch Stress? Man nimmt an, dass Stresshormone zum Altern führen und dazu, dass unser Gehirn so langsam kaputt geht.